Här är Folkminnespodden med Bengt Klintberg och mig Kristina Mattsson. Det här är en fortsättning på Folkminnen som var ett radioprogram som sändes i Sveriges Radio varje vecka under många år. Folkminnen det är ett annat ord för folklor eller muntliga traditioner. Och Bengt och jag vi brukar kalla oss folklorister när vi ska tala om vad vi håller på med. Men var helt olika inriktning. Du Bengt, du förknippas ju med nutida sänger, kanske framför allt. Och du har till och med gett namn åt en hel schanger, klintbergare. Och jag har mest ägnat mig åt den svenska folkliga visan och då framförallt åt skålvisor. Men folklor, det är ju ett ganska främmande ord kan man tycka, eller hur? Ja, jag tror att många som hör ordet folklor, de tänker kanske mest på folklormode Alltså att Kläder som är inspirerade av folkdräkter Då talar man om folklor Men eh, ordet eh, Betyder ju många andra saker också Och det är ett konstruerat ord Det var en eh, engelsman Som hette William Thoms Han skrev en artikel I en tidskrift som heter Ateneum eh, 1846 Och där eh, sa han att eh, Bröderna Grimm han var stor beundrare av Bröderna Grimm och han sa att de hade ju upptäckt att det fanns en kunskap i muntlig form alltså berättelser trosföreställningar, seder och bruk och eh, engelsmännen hade ingen riktigt bra namn för det där tyckte han de hade tidigare talat om popular antiquities men han föreslog ordet folklore och lore den senare delen där det är ett ord som språkligt är besläktat med vårt lära. Så man kan säga att folklor betyder folklig kunskap. Och sen har vi folklorister vi har uppfattat det som en slags paraplybegrepp för muntliga traditioner. Och det kan vara berättelser, sånger, ordspråk, trosföreställningar, skrock. Och seder och bruk mm, mm. Kunskap, men kan man, man kan säga, säga att det, det är inte fråga om artefakter det är inte så att vi egentligen sysslar med, med folklig möbelkultur eller... ibland kallar man det mm. också för den andliga kulturen ja, precis. Ja. och det, det är helt enkelt den finns som en kunskap som vi uttrycker med språkets hjälp men hur länge har mm. vi säger då, kallat oss folklorister? Ja, det här ordet folklorist, och folklor det togs upp rätt allmänt utom i Tyskland. Alltså där var det ett motstånd mot det och där hade man nog istället ordet folkkunde. Men det är då betydet på svenska folkkunskap. Så att det är helt enkelt fråga om en slags samlingsbegrepp för, för kunskaper av vittskilda slag. Men jag tycker att jag också skulle kunna säga att det är folkminnesforskare. Tycker du inte det? Ja, och det svenska ordet folkminnen, det är faktiskt lite äldre än engelska folklor. För att det var Peter Wieselgren som använde det 1834. I, han hade blivit alltså docent i Lund i litteraturvetenskap. Han var bara 21 år gammal och när han då var i 30-årsåldern ungefär... Då höll han en serie föreläsningar om den sköna litteraturen som man kallade det för. Och där använde han ordet folkminnen i ungefär samma bemärkelse som William Thoms använde ordet folklor. Nämligen om muntliga traditioner som kunde vara en slags diktning, en slags litteratur men inte i tryckt form utan... Det framfördes muntligt. Men sen är vi också folkliftsforskare. Det är vi, vi också, ja. absolut. Så att eh, ni behöver inte dra er för att eh, skriva till oss även om sånt som kanske då är mera materiell kultur eller traditioner av andra slag. Vi har ju varit med så pass länge så vi studerade ju en gång ett ämne som hette nordisk och jämförande folkliftsforskning. Ja, så hette det. Och sen så ville man göra det lite mer kan säga, akademiskt mer teoretiskt så då blev det etnologi istället. Mm. Men känner du dig som en etnolog? Ibland kan jag göra det, <laughs> men oftast så känner jag mig nog som en folklorist. Ja, jag har lite svårt för att svårt att kalla mig etnologer, det känns lite främmande, men folklorister är mm. inget emot eller då folkminnesforskare. Vet du vad jag Och jag tror också Kristina att det här att vi upplever oss som folklorister, ja. det är att vi båda har även intresserat oss för litteraturvetenskap. Mm. Och då blir ju förhållandet mellan den tryckta, den skrivna litteraturen och den muntliga diktningen... Det blir alltså ett väldigt intressant område. Mm, det är det verkligen, därför just det här med... Jag som har hållit på med visor så är det ju så att oerhört mycket traderad viskonst, om jag använder ord, kan ha ett litterärt ursprung. Mm. Och för att kunna göra den identifikationen då måste jag ju också kunna litteraturen. Mm. Men jag tog, vet du vad jag gjorde? Jag tog och slog upp folkminnen i Wikipedia- Vet du vad jag fick första träff på? Nej. Vårt gamla radioprogram. Jasså! Jo, ja. du. det var det som stod först och det tycker jag var jätteroligt. Ja. Det som var så särskilt med folkminnen annars, vårt program, det var ju att vi byggde väldigt mycket på lyssnarfrågor. Alltså det var ju förutsättningen för programmet, det var ju liksom en dialog med lyssnarna. Och tack vare det så fick vi ju veta mycket om traditioner som vi trodde var bortglömda. Och det var ju alltså... Antingen att de var bortglömda eller att det var nya traditioner som vi inte kände till. Och mm. hela det materialet som kom till programmet alltså var 20 000 brev som du kommer ihåg. Oh. Och de ligger ju nu på Nordiska museets arkiv som alltså är ett folkminnesarkiv. Mm. Mm. Och det här med att det sen ligger i arkivet, där det har också att göra med att vi då på något sätt visar att vi fortsatt ett samarbete som har funnits väldigt länge mellan den folkloristiska forskningen och media. Alltså det har ju gällt efterlysningar både i radio och där jag tv i, i tidningar, där ju bland annat du vet att jag har fått mycket kunskap den vägen. Alltså att man frågar via en tidning och så får man information. Ja, alltså just det här hur ska man samla folklor där kan man säga att folkloristerna har ju ofta gett sig ut och gjort upptäckningar och numera så använder de bandspelare. Men fördelen med massmedierna är att man ju når så oändligt många fler. Och då måste man som folklorist vara källkritisk för att det kan ju hända att det man får är att någon har skrivit av någonting som står i en bok. Men ibland så ser man alltså att det här är någonting som är väldigt autentisk muntlig tradition mm. som man inte har stött på tidigare och då blir man som folklorist mm. väldigt glad. Ja det blir man så att vi hoppas ju nu att vi ska få frågor och uppslag också nu till vår podd som ett material som det kan användas på samma sätt som vi har gjort med tidigare material och då har vi ju en adress man kan vända sig till om man har dessa frågor som vi ska försöka besvara, nämligen lyssna snabbela folkminnespodden.se Jag kommer inte ihåg Bengt om vi som fick någon fråga om den vita skåpbilen som ju en sån här rugghistoria som har spridit genom Facebook men den, jag vet inte fanns den den handlar ju om en skåpbil som försöker locka till sig barn. den är ju ja, nej Jag tror inte att vi fick några brev om det och det var alltså för att det sista folkmedleprogrammet i radion, det var ju 2004. Och det är efter 2004 som de här rykterna har dykt upp. Och <hör> framförallt så har det varit fråga om skolor. Eh, och det är barn som sprider att eh, det åker omkring en vit skopbil och den ska man vara väldigt försiktig när man ser för att eh, i den så sitter det folk som kan röva med sig barn. Och det där är ett rykte som då har hamnat i både i radioprogram och i tidningar åtminstone ett tiotal gånger under de senaste tio åren. Och jag har fått många frågor om det här och till en början så, så kunde jag liksom bara försöka se vad handlade ryktet om. Jo det var väldigt ofta just fråga om, om barns rädsla för något som var farligt men även hundägare har talat om en vit skåpbil som åker omkring och rövar med sig deras hundar och då är fortsättningen att då hamnar de här hundarna någonstans i Östeuropa och där används de i arrangerade hundslagsmål men jag tror att det här ryktet i förbindelse med barn är det ursprungliga och det var när jag började läsa om en, en av de mest upprörande brotts, brottsliga händelserna under slutet av 1900-talet. Nämligen eh, belgaren, du tror, Mark du som alltså hade rövat med sig unga flickor och eh, låtit dem svälta ihjäl. Så det var alltså flera flickor där som hade blivit eh, offer för honom. Eh, en, en sadistisk. Eh, Barnamördare Och han lever ju fortfarande och sitter i fängelse. Men när massmedierna skrev om honom så var det en åklagare där som fick stor uppmärksamhet för han hade gjort efterforskningar och kunde binda ditt tro vid att han hade hyrt en vit skopbil. Och det där meddelades i TV och radio, man kunde läsa om det i tidningar. Och många oroliga föräldrar, de, de, de talade om för sina barn att akta dig för vita skåpbilar och så försvann så småningom den här, du eh, tror urbilden kvar blev bara den vita skåpbilen och det har då blivit ett sånt här skräckrykte som... Eh, Ja, när vi var barn Kristina Då handlade det om fula gubbar Som man skulle akta sig för Idag så kan ju en sån där historia bli Ganska otäck För att det är ju ett rykte som kan bli liksom obehagligt På så sätt att vi idag med sociala medier Så kan det ju vara det att du kan ju hänga ut personer ja. Alltså att du kan se någon med en vit skåp i och, och det har hänt ja. i flera tillfällen så har fullständigt oskyldiga personer Som råkar ha en vit skåpbil De har råkat ut för det här Eh, och det var alltså inte bara du tror utan i Wien så var det en kvinna som heter eller flicka får man väl säga. Natasha Campos hette hon. Hon skrev sedan en bok om sina upplevelser. Hon hölls ju fången i, jag vet inte, uppåt tio år tror jag det var. Och även i det fallet så var det alltså eh, en man som hade hyrt en vit skåpbil och använde den. Och egentligen så kan man ju säga att det här är ju. Den perfekta fordonet om man ska röva någon för att det finns inga fönster dörrarna stängs utifrån det går inte att komma ut den som rövar med sig ett barn på det här sättet kan göra det utan att omgivningen märker något Men ett sånt här rykte innebär ju också då kan jag föreställa mig att polisen får en massa onödiga arbetsuppgifter. Det kan ju vara så här kanske att de ser en bil parkerad bara på gatan och så anmäler man det till polisen eller att man ser att en vit bil stannar på ett övergångsställe. och ja precis vad som har hänt flera gånger. Till exempel föräldrar som har lämnat sina barn med en bil i skolan så har de då stannat utanför skolan. Och då genast så tror några andra barn alltså att det här kan ha att göra med det här ryktet. Och det här är ju också... Det är också ett exempel på faktiskt så vill jag säga, den nytta som en folklorist kan göra ja. där man kan alltså upplysa hur fakta är och då blir det ju så att en sån här typ av vandringsägen det här är ju ett väldigt bra exempel på en klintbärgare Ja, den vita skåpningen har ju då varit ett ihärdigt rykte på senare tid men går man tillbaka några årtionden då var det ju en svartklädd dam som spred skräck och där, där tror många att det var alltså en svensk film, Damen i svart, en Arne Mattsson-film, som gav upphov till det ryktet. Och eh, det visades eh, varulvsfilmer för många, många år sedan eh, i, i tv- och det ledde till att skolbarn började se varulvar mm. Men alltså för att återgå till klintbergare Jag tycker det är en väldigt bra benämning Att man alltså kan säga att det här är en klintbergare Alltså det är en bra sammanfattande benämning Men det är ju du som är klintbergaren själv Eller hur? Ja, Var och, kommer om det? Jag, jag själv använder ju inte det ordet för Men jag att det, kan göra det För att det är ju inte på något sätt en, en vetenskaplig term Nej den vetenskapliga termen för det här det är alltså att det rör sig om sägner eller rykten. Och skillnaden mellan sägner och rykten det är att sägnerna de har en, en berättelse, en, en fast intrig. Ryktet det kan vara mer en form av påstående om någonting som har hänt. Men det som är gemensamt för både sägner och rykten det är att de ofta berättas med... Anspråk på att bli trodda så att de har ofta en mycket trovärdig ton. Så där, och de in innehåller ofta detaljer som ska styrka att det här har faktiskt hänt. Mm. Håller inte inne nu på vem som hittade på ordet klintberg. Berätta det nu. Den som hittade på det, det var en DN journalist som hette Bo Åkermark. och Han hade den delen av den ska jag säga, lätta sidan där tidigare Red Top hade skrivit. Och Bo Åkermark han ville precis som Redtop gärna skapa ett ord, tillföra ett nytt ord till svenskan. För Redtop hade ju hittat på skinnknötter till exempel. Och eh, Åkermark han lyckades ju faktiskt ganska bra med klintbergare. Mm. Eh, jag kollade lite på vallenbergare som är alltså en, en maträtt, klintbergare och mollbergare som ett simhopp. Och vanligast av dem det är ju vallenbergare Men, Men sen kommer klintbergare ja, Och är något vanligare än ja. Mollbergare ja. Det är hur som helst tycker jag Ett väldigt bra uttryck som jag kan använda Och som framförallt media använder mm. När de ska förklara Att sådana här historier Som den vita skåpbilen inte är sanna Och att man inte ska tro på allting vad man hör Nu har vår poddtid Gått ut tycker vi och vi eh, tar gärna emot brev med frågor som jag sa för stund sedan och då hör ni av er till lyssna folkminnespoddense Och till sist så skickar vi ett tack till Kungliga Gustav Ados Akademin för svensk folkkultur som har gett oss det ekonomiska bidraget som gör det möjligt för oss att göra den här folkminnespodden. Och vi är tillbaka igen om en vecka och då tänkte vi faktiskt prata om efternamn.